Можливо, воно й не вартувало того. Можливо, це особисте потрібно було берегти так, як сказала паніслава, не говорити про це чужими, тримати при собі. Врешті він наважився ким, на вашу думку, був Штукенгайзен? Паніслава змовчала.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 Дивовижне. Батько казав, що та слава позамежова. Позамежова. Пані Слава повторила те слово. То означає щось, що не вкладається в нормальному розумі. Щось понад моє розуміння. Знайти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 Батько вважав, що то у дуклі народився сам Бог власною особою. Стефан спантелично замовк, збитий з думки, ну так, так він і думав, хто би ще то міг бути, як не сам Бог. Вигадайте, що то був сам Господь Бог? – перепитав він. – Я знаю, що це так, – сказала пані Слава переконано. Перед смертю батько підтвердив це. Він бачив, як Себастьян сам прийшов, аби провести його на небо. Батько бачив його перед своїм відходом,